مولانا عبدالبارش <سؤال> شعب د اے تفسیر قرآن دا تین دیس نمبر کیسک سپتوپای محلات رجزی مسجد کی و انیس چین دوار نو کی شعر ہے دید ملاید پتیاد ساتھ ایش آدی تید سنت کیسک این شیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لعظان از دیمین چوک جانگیر آراد صوادی فرپیویٹر انوار شیر تاہید موبائل نمبر زیرو د تجدد الانبياء ولکذا تا انبياء ومشرن ابراهيم عليه السلام او نوح عليه السلام دا اصول الانبياء وين دا ارم مشركانو بهم خپل نسبت کاو ابراهيم عليه السلام دا نو الله رب العزت د ابراهيم عليه السلام تذکرہ کوي چې وګوره ابراهيم عليه السلام په کمله روان او تاسو پکما روان یی او ازغال ابراهيم الابی هر کله چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار آزر آزر تا د ابراهيم السلام د پلار سنمو بعض مورخینو ذکر کړی دی د اذرې د ترونو مو تاریخ د خپل پلان مو تاریخ یا تاریخ ذکر کړئ خوې پرورشي د ترکړو او به کی ترته هم ابه له کی دنده دیو جن الله اب لفظ استعمال کړل دغې نو دای دې د هي ساجد نشته قران لفظ د اب ذکر کړه دی او د ابه گی هی مانام د پلار مېو طرفدا آیت د قران دی بل طرفدا خبره د تاریخ دا د تاریخ دو جنا ته قران کې تعویل د څه ضرورت دی مګ قران وای پلار آزاد دی وی نو تباغه دای تاریخ لاله <سؤال> تور کا وی غرد دا دروخ وی قرآن راختیا وي په اس کاله ابراهیمو او هر کاله چې اوه ابراهیم علی السلام لابيخ فل بلان حاضر حاضر تا اتتتحدو اسناما الهتان آیات نسیبو تانل رخدایان انی اراک وقومک اذ وینم اوستاکوم یه زلال مبین په زاره گم راہی کې څه خبر نه کېږي دا کور ولا ولا په نن د نن نه ستنه زوینم تا اصطاقو امسی صلال مبین بخشارکم راہی تین ابراہیم علیہ السلام و السلام طلپ لارتوی اتتخذو اصنابا تنیسی بوتانو لرخوا بایان ابن جریعت بری رحمہ اللہ فرمائی ہر شکل جد جٹن جوڑ شی یا پا دیوال جی شی اغیت سنموئی او هر معبود من دون اللہ دیتا ہم سنمویلے کی گئی محاصل ادا دیں اتتتخذ اصنامان آیات نیسی اصنامان شکلونا آلیہتا خدایان شکلونا نزان لخدایان جوڑی یعنی بغیر د الله تدب العبادت سلجیں اینی اراکا و قومکا فی ظلال مبین وی نمتا اصلاقا بخشارکم راہی کیم و كذلك نور ابراهيم لوکشن دمن خو دلی ابراهیم علی السلام ته ملکوت السماوات و الارض دلائل توحید د الله اسمانونو او زمکو کی ملکوت د د یکم کون کو نا فلم هرګل چې پیار سره په دانیش وی راا کبن ویلې د ستوره ابراهیم علیه السلام عالم کې چې د عبادت کېده د هغیو یو ایدز قوم به یې کړګی په دې قوم کې څه مختلفه ډلې یا عبادت کو چا سموږمای چا د نورو اګام کې دې چې دې ټول د دې ټول کړای ځکه چې مشرکو خدای دې نه معلومه ایبراهيم السلام د وړو کې نشو وروکړه او د غلط پسرانته ویار دې ستوري به ذکر کم متا بیا د سږمې او بیا د انوار دي کی شارته دې طرف ته دې سر د مرز دا به وړو د جړو نه نه سین بنیاد بل راټین جاي په دبرانه ذورو ګډ نورانی دښین زده کای ابراهیم علی السلام د جړونه شروع کین الفلم جنال ایله له ارګل کی تیار کله پدشبی را آ کو کبن وی او ابراهیم علی السلام ها ربی ایا ذا ربی دې وی کی حمزه د استفهام حذف ده ها ربی ایا ذا ربی یا دا موافق داکی دی دایوهی قالا او ابراہیم علیہ السلام هذا ربی دا زمارب دی تا صداوهی تا صدا کی دا دا زمارب دی ویورگا دا تحالت با دا تمالوم فلما فلا حرکلکا غلوب شا قالا او ابراہیم علیہ السلام لا احب العافلین زمینن کمدخ بیتوب دا دو بیدون کو سرا او دا فناکیدون کو سرا ارغه هغه ځبې چې باغه تغیرات نراوین دی خو اوس د شپې او ورځ شنو تا دا حال چې سوه تپریخ ودلایې سوچو شوکایې تر مها ما پورې با خامس او څوارس او شپمه راوته وي فلم مار ال قمر بازغان هر کی چې لیدل شپمه په کې کې چمکدارا قالن او ابراهيم علیه السلام عاده رب دارب کی لېسی ها دا قال او ایبراهیم علی السلام ها دا ربي دا زمو ربي تاسودا کیدا او رګیدا پم پتو لږم فلم ما فلار کلا چډو پشفق مې قال او ایبراهیم علی السلام لئن لم ربی جماعه خدانه نه یکړه زماره په توحید لا کونن مینه القوم ازوالین زسباب مونږ دې قوم ظالما دې قوم گمراهانه ورا مطلب دا دې زه د شرک نه بچیم د الله خدانه لای شرکیات نه بچیدل کیږي په خدانه د الله ابراهیم علیه السلام هغه ځای خدو چې د هغه په ذریه انسان به شرک نه بچیږي چې هغه لمن د الله دا خدانه د الله فلما را الشمس ده د سوچ د بریښنل وې ده راس هوچکې لګم مې دا د ریوال هغه په اوسلیم بیل ما او تا ته کل خي ابراہیم عليه السلام نو بیا ابراہیم عليه السلام دا وګره هغه د توحید د پاره دلائل په پا کم انداز مشکړو او په کوم طریقه ویل چې د کم fiz مو کوا د هغه د اجز ذکر کول چې هغه خاري د الفیل پاغاټن نو دا اٹم کیسه پیش کار بلدی کلی د اشارې ده که تاسو سره دا باطل در رد د پاړه کم د دلیل نو ټول په یو ځل مور چا موقع به موقع که کله هغه یو دلیل پیش کین نو دا هغه ذو تفش کبل دلیلی خو ډیره خرګین بس ته کیږي بلرز پاغا بل وینو دا بل ولا خپل کی ورنتا کی بدرې مرز درې موي چودری دل اله ولا ختم کړو بیا که سره ورند ته ملادی جنم بده بده فال نارغین دا قران چل হৈ غوړي فلم ماراج شم سبابهه تن هلکه هر کله جولي دنور پلا کېدون کې روخانه قالن اوه ابراهيم عليه السلام ها ذا ربي ذا بما ربي تاسو بقال کې هذا اكبر دا لوی دې دا لوی دې کنه دې نورونه فلم فلت هر چا غم دګسو قالن اوه ابراهيم عليه السلام يا قومي زم قومه اني بريئ من ما تشريكون زم بهزاره داغینا چې تاسو په الله سره صداړ جوړا وای دی ورواله هو دا یان یو داو کومای کوم لگاړای پنو سور کوم رنای پنو ور مزاج دا هو ته رنا بلیدان او کته کېدل به تا نظر پاکستانی کوم مزاج دار چې ته وګت خبر ویری داشل غوی بابا دی اپروت څنګه دی کبل پنو ورhato وي ویدا پلان کې بابا دې اصحاب بابا دوم راوږه د قبر دی الګا هیڅ نه ځا نه غیان خنو انا چې تیرو نه دومره دوه د قبر نه لګړې نه نه دې هوګه قبر وینې نه دی بیا مجبورای یاره د کیسه چللې او په پیله پاسه ګومبا ته بیا په پیله پاسه جانډا وا هدا و سره خوا کې مریدوم ناشین بیا سره خوا کې جماعت یې شین رنگی تي بیا خوړو سوایمه بیا خو دا دې مجبورته دا غی منلو تا نو دیم دکاسو ابراهیم علیه السلام د رڼا عبادت کوي په دې کې کم یو رخلې توبلایځین انی وجهت وجهیا ما تا دې کړه د خپلان للذی ذا غضا فتر السماوات والارض و پی د کړی حنیفان پدا سیحال کی چې اولایم په توحید ملان قوم کې هم هر باطل نه رښتیا و وما انا من المشرکین هم نه من دره براءة د مشرک دا اخیریو د دین نه دا پ مسلمان ضروري دي ابراهيم عليه السلام ما تورم دی وې اني بریئ من ما تشریکونا دی وایو ما انا من المشرکین صفا بیان مثی که کما اخیره د کفرو د شرک په عالم کې په ټیم کې فورای غیبت تردید کوي او راتب کوي الا به ایمان که نه دي من المشرکین او نه هم د مشرکانونه و ها جه حکم ده هر زمانه په شرک دي ده هر زمانه شرکیا ته شرکیا یو شرک ده ده کبرونو عبادت کیږي ده به انکار کوي دیم د باطل پرست پیرو د باطل پرست مولا عبادت کیږي ده هغه حرم او حلال و منلو نو ده به انکار کوي دریم نو او د حدیث نه د باغی جج او دابا هیڅ د عبادت کې ویني دا دنا به انکار کوي الله به ایمان کاملی په حاجه قومه رجړه کړي او د سره کومه دا وسکیو سره جګړه کړو په توحید د الله کې قارن او ابراهیم علی السلام اته حاج جون مي آیات اسونه سره جګړه کوي الله په توحید د الله کې وقد هدان او ما ته الله هوونه کړل ددلایلو ما ته الله هوونه کړل د توحید سرد دلائلونا ولی اخاف ما تشریفون بیه او ارگم با غچانا چتا سیصدار جوڑوی اللہ الله بیدم کی دیکھ ابراہیم علیہ السلام یارولی مکوا اوگورا ٹکارا بدر کی ابراہیم علیہ السلامی زتنی ارگم اوزنی ارگم اللہ یشا عربی چین مگر آغا سبکی کی جو غاڑی رب زمانس شے سو ما عرب سو غاڑی آغا بکی کی دیلہ اختیار نشے سو سی عربی جکله د ظار پل شي انار لمن پخپل لم کې افلا ته دضک ترونه آ تااس صیت نه قبللوي او کې فاخاف اووڅګه ما د غچانا عشر از کوم ک تاسو جیکړي الله سره فلا تخافوونه تا سی اړی گئي ان کو معشرت کوم بالله ک تاسو شریکان ډوړړی الله سره ما غولم یک ذللبی۔ که اللہ <سؤال> ندر علی گل <سؤال> پاغی علی کم تاستا سلطانا سدلیل <سؤال> زبا اللہ سری صدار نه ولی دا نور مخلوق کم زور دین نستاس دی آلحا و نزن یریگم زما آدم یرا نیری دل زما داخو پزاید یرا تاصل پکارد تاستا حریانیم اللہ سری صدارم جولووی او یریگ یمنا ایو الفریقینی کم یو پا دعالو دالو چین حاکم الامنی زیات حقدار ده د امن دا ځابنه ابراهیم علیہ الصلات والسلام وی کم یو په دې ډول وډالو کیږي ځان ته ابراهیم علیہ السلام مکمل ډلاوی او کافر ته پورې ډلاوی وی ولي دلي په اړه ضروری نه دي کینی دی دی د کلی اطراف ډک کړي بلکې ډلا په اعتبار د آخري سره جوړیږي نو ته یو کسل چې له کومه دي داوا او ته دوه ديرا او ته دا ځان لڑاله دا ابراهيم عليه السلام یې کیوازې ولار دي هوی ايول فريق کميو په دې دوه ډالو کې یو ډله تاسو ټولو بل ډله یې وازی نو کميو په دې دوه ډالو کې حقو بالامن ډیر لایک دا امن ان كنتم تعلمون ک تاسو بوې جاي تاسو لاکری صدر جوړي دا غی لاس فيه اختیار نشته او الله رب ول عزت ډیر نزده اللهمانم و تاسو ده اخفلو خدایانو تو زمان رب پازاب در قولو کہ تاسو ده قادره نو تاسو لپاره پارا یرده ما ده پارا امن ده تاسو ده پارا بازاجین اللذین آمنوا ولم يلبشو ایمانهم آغا کسان چی ایمان رالو اوز دیره نبچ خلق زکر کئی تیره نبچ چوکی کہ اللذین آغا کسان آمنو چی ایمان رالو له می ب ایمانه هم او ګډی نه کو د خپل ایمان سره به زلمن ظلم لږ غې ظلم اولا ک دغه کسان له مل امو د د پااره ل امان په همتهونه او د پهملار سبيتهپوسوس دله پ غه یونهله دي په مون کېڅوک داسې دی چغه د زلم نی کړی دایت تپوسو ک چې درلهته مره مونکې به سک داسې چغه په زلم او قران وای امن خو هغه چاله للی چې د خپل ایمان سره لږونی ظلم هم نه یوځای کړي پیغمبر علی السلام هم تو فرمایل چې ظلم نه هر ظلم نه دی پراج بلکې د ظلم نه هغه ظلم مراد دی چې کوم سوره لقمان بیا لسم آیت کې ذکر کړی دی چې ان شرک لظلم اعظمین شرک په دې عالم کې رسول الله نه مراد د ظلم نه هغه دي چې چې الزینا امنو هغه کسان دي ایمان والا مییل بسو ایمانه هم داډه نکړه د خپل ایمان سره بول من دوړه د شیرته یو زره دیر بول من کې تنین دپاره د تنیر چې یو زرا دوړه د شیر کې د خپل ایمان سره نی ګډه کي اوړ کلهمل امنو ډاه قسان دی دپه په آخرت کې هم محدونه اودی د پس دنیا کې آخرت یامن دی دنیا کو مامن او دنیا کې پس مار د آیات ما معلومه شوې په بدی خلک د ایمان سره شریک دي نه بیا د غټم کې د دې حکم سره نه دا غي اولن مثال خلک یو غره نو یو سړی کې حکم سره کارونه د کفر د کفر یو په ګیره اسلامی نو مسلمان بواته وای کافر ور بواته دا خبره غلط ده دا خبره دا څنګه ده هغه داسې ده کې یو سړی کې ټول خبره د مسلمانای دین و سل مطلبة او یو کاری دا چې او چې دا غي سل مطلبہ کې دي یو کاری دا سو چې سل مطلبونه دا غي کې دي او باغی چې یو مطلب دا یو مطلب پاګه سلو کې اسلام موافق یو کم سل مطلبونه دا غي د اسلام نه خلاف وي موږ هغه سالې نوم له خطف کې خبره ختمه او کنو یا مړو یا طرف دلسل کېره نو باس د دې مرو کارونو موافق او هغه به موږ ګمان او کو چې دغه پر یو په دې سره مطلبونو کې دا یو مطلب مرادی چې کوم به اسلام موافق دی نو موږ په حکم د کفر نه تهو مطلب دی دا مطلب نه لږیږي ب هغه کې یو کار د اسلامي حکم دی د کفر دته مسلمان وی نه بلکې خبره الټا که پسلو کارونو د اسلام کې پکی یو حکم څل د اسلام یو پکی د کفر راغ نو تاثر دا غلط ده داغه سمساله ده دیځه کې مطلب څه مطلب دا دې دیو دی ایمانو سړي إيمان او پالا په ملائکه په ټول شي زونو باندې خدای الله سري ستدار جوړاو یو مخلوقي په صفات کې الله سري ستدار کړو نو دا الله نه دې منل له څنګه چې حق ده الله ده منلو نو دا دیو جن د مسلمان نه ویلې کیږي بلکې دا به مشرقي تور او یوسف ایک ژه کې هم دا خبر ذکر شي وَمَا یؤمننو اکثر بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِفُون> دیر دا دا اللّٰ نا اللّٰ مُشْرِ هم مشرفون پهدی کې ډیر داسې دي چې اللله مننی خو سره د معلو د اللله نه اللله سری صداره جوړی او دا په مجریر کې دییا د خولای کدا کسان فتلجح حجت جنا داو دلیل زمنګا آتینا چ ورکړلهم إبراهيم ايبراهيم عليه السلام لا على قومه په مقابله له کوم د دکي دا تل ګي اشاره ست ده انام سفيره همه اللهي اشاره تن الى جميع محتج به ابراهيم وعلى قومه واذا اشاره طول ها خبرت اچ با غيبان د دليل ني ولره ابراهيم عليه په مقابله له خپل قوم کې ان کا تلکا دغه ایبراهیم علی السلام دلیل پیش کو په مقابله د قوم کین حجتونه دا د دلیل زمونګه اتینا چورکللنګ ایبراهیم ایبراهیم علی السلام لا علا قومی په مقابله د قوم د کی مرفو درجات ممن نشاو مونګه بوچتو درجی دا غچا چو غواړو ان ربک حکیم و علیم جنن فزار رب حکمت و علو پویا اجاره د دیتا یوچته درجه ملياوې کې په بيان د توحيد او دې صورت د دلائل په توحيد باندې مضبوطونو دوره باندې مقام مرتبه الله اوچته دي د اېبراهيم عليه السلام ده هغه دليلي نقلي او تفيلن او صرف بسيده ولث انبيو د صد ذکر کړي تاسو وځه د دې مدرسو کې فتوا کتلي کلا کلا یو ورکه مفتی فتوا ولې کې نو له استادان په دښو چې ال جواب صحيح دا جواب صحیح دی قالداسي چه مسئله اهمه ای قوم دی ضرورتین نو یو مشر عالم د ملک مقتدا هغه فتوه کی مې د کشران داغه شاګردان هغه یو تو غریدا فتوی کړه د دلایل ته جو غری فتوه ټیک وین بس ټول په دا فتوی جذمږ دی استاد سویلی دین اورختیا ییلی دا فتوه ټیک ده الله ربول عزت صدقه انداز باندې ابراهيم عليه السلام ن تصلي فتوذکر کړه اسمه د ساته د ولاسو انبیا او وهبنا له اسحاقا ورکلوم دی ابراهيم عليه السلام له اسحاق عليه السلام زی وياقوب وياقوب عليه السلام نصي کلن هدينا هریا ته مون هوډنه کړیو د توحید د الله ونوحن هدينا نوح عليه السلام ته مون هوډنه کړیو من قبل مخد دینا ومن ذریته او د اولاد دی ابراهيم عليه داود داود علیہ السلام تا سليمان علیہ السلام تا ایوب علیہ السلام تا یوسف علیہ السلام تا موسی علیہ السلام تا هارون علیہ السلام تا دوی ټول د موږ خودنه کړیوا د خپل توحید او وکذلک انجل محسنین من دغسبت لور کو نه و یحیی او ذکریا علیہ السلام تا و یحیی او علیہ السلام تا ایسا او یس علیہ السلام دا الیاسا او الیاسا علیہ السلام دا مطلب څه دی؟ یونو هداینا یونو علیہ السلام ته من هدایت کولونه دا هداینا دي ټول سره لګیدل ټول ته موږ خدانه د توحید دا الله کلمنا دا ټولونه نیکانو نا اسماعیل علیہ السلام دا ولیسا الیاسا علیہ السلام دا یونس علیہ السلام, السلام د توحید وکلن فضلل على العالمين دا ټول مونږ راکړو په خلقو د خپلې زمانی د انبيیاء علیهم الصلاۃ والسلام تذکیرې وکړه هغې تذکیرې چې ګولن په دې کې عجیب ترتیب دی رمب سلور ابراهیم علیه السلام اسحاګل السلام او نوح علیه السلام د دوی اصول انبییاء ځکه چې دې پاولات کې انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام بیا ور پسې نور چې کوم ذکر شو داود عليه السلام او سليمان عليه السلام د افلارو زیو او سره د نبوت نه دیت به چاهي ملاو شي بیا ور پسې دو نور ذکر شو ايوب عليه السلام او یوسف عليه السلام په ډېرې امتحانات راغليو بیا ور پسې دو نور ذکر شو السلام او هارون عليه السلام دې له الله له له معجزې ور کړې دي بیا ور پسی د سلوور نور انبيات ذکروا زكريا عليه السلام يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام او ولياس السلام دا سلوور والے په یو ځای ذکر کړو ځکه چې دای په عبادت کې مشهور دا ډېر عابدین او زاهرینونو نو بیا ور پسی اسماعیل علیہ السلام ایلیا علیہ السلام یونس علیہ السلام اولوت علیہ السلام بدیث لورو تذکیراو شاه وجدا دا چې لدی سلورو واړو دین چیکمو هغه ډیر نو مشورسی او بلدا چې ددی تابدار به دار نو پدی چا ایمان نو راواله د لوت علیہ السلام برکه خو سریح نص د قران دی ک فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین بس بدرګلې کې چې کمکلې مونږه الټا کاو یو کور د مو د لوط عليه السلام او باغي کوم د لوط عليه السلام حضرت د لوط عليه السلام خلاف وانه نو دادس انبياو چې دی بانی چا ایمان نو راوړې ها یونس عليه السلام باندې قوم ایمان راوړو او کله چې کله د یونس عليه السلام لړ خپښو بیا دریاب کې په مې خېټه کې او سورې دی تیری کړه بیا اپس راغې بیا په خلکو ایمان نه وروړو وکلا فضلنا على دا ټول موږ غوړکړو په خلکو د خپل زمانی مامینا باهیم دادی کلا فضلنا د دې کی اشاره کوي چې غره د کوم انبیاو او امتیان نو خلکو په ایمان نورا وړه اسنه ستاده اخی الله شيګینې دا به په خلک نو نو د دې بیان کې به تا اثر نه نو الله دې سره دا ډېر به تر خلکو په دې خلکو په قسمتیو چې دې نه منل ومن آبائهم أو بعض تا دا دارانو دا دينا يعني منغا خودنا کرده ودى توحيد بعض تا دا دارانو دا دينا وزرعياتهم أو بعض تا دا اولاد دا دينا وإخوانهم أو بعض تا درونو دا دينا وجه تبينهم منغا غرق دو دي فحديناهم أو منغ دي تهداد کردو إلى صراط مستقيم دلار نيغي بعض باطل پرستا دا آبائهمنا دلیل نسبدې چې د عيسو عليه السلام هم پلارو کنن وله ځکه قرآن وايي چې موږ کلو کړو پلارانو ته پدېږي د لوی پلارانو ته پدېږي عيسال السلام هم ذکر دینل دا یو ځوابونه دي یو دا الزامي جواب دا چې د آبائهم نه دا راځي د اخلي چې ډولو پلارانو به خو ذریاتهم او اخوانهم دا موایا بیا دا غزو خو یا دا غرور بې الزامې جواب دی چې رورې ته نه مانی زې هم ته نه مانی ممن ابايم کپلار څنګه مانی اصل جواب دا دی چې لامنه ته نهتري قران همینه ته بيزيته ذکر کړل دي چې بعضه تا د پلارانو د دینا یان په دایکی چې د پلاران وو نو په هغه کې هم ټول و تا نه بعضه ته الله هدايت کړو لکه د ابراهيم السلام پلار هغه یې ما نور وړي نام هم غره کړو وحبه نام اموت حدایت کرو الى صراط مستقیم دلاری نیغی ذالکہو داللہ داد حدایت داللہ رب العزت یہ دی بہی مضبطی پدی باندی منی شاہو چالر چو غاڑی منی بادی دخفل بن نگانونا ولو اشرکو داغ مقصدی جملہ دا ولو اشرکو کدیتولو انبیاء شرک کرو گئے دات اللہ سو انبیاء تذکرہو شوا سرد ابراہیم علیہ السلامنا اللہ وی ولو اشرکو بلفردین و تقدیر که دی شرک کلوی لحب تانوهم برباد شیو بود دینا ما کانو یا عملون آغا چه دی ساملو نا کی اللہ اگه که دی انبیاء و شرک کلوی نا دی طول آمال بربادو موزرو جا حج و زکاة ندا سمونگ ایمان ده چه دیو یو عبادتون د طول دنیا د ټولو انسانانو د ټولو طول مرد عبادتون او بهتره و, و غردون دا حقیقت خبر دا, دا, دا په پیغمبر یو عبادت تا یو سیدی ده د امل کول ټول عمر ټول عبادتونه نه رسې لاغه مقام ډېر لوی دی او دا لو شرک او کفر کداهت الله ذکر کوي که ټول شرک کړي نو د دې اعمال به बर्बादون مځ یو امتی شرک کړي نو د اعمال به نړبادېږي اولایک الذین باغه کساندی اعطيناهم الکتابا چې ورګلو مونږ دی له کتاب ول او په یاد دین او نبوت او پیغمبري انفر به ولا د انکار کوي دنا دې هید داله ها ولا د مووج کافر پهقد ولنا به نوقدې ان کار کې تخف کېګمه او پهقد ولنا به موږ مقرر کړې په د داسسی اوقوم لیسو به ب چا غدي دې انکار کوون کې مرات د کوم دی تیر شوي بیاائ کې او صحابه عبد ابن عباس روح المعانی او تفسیر ابو السعود هغه ذکر کړي کال ابن عباس بمجاهد هم الانصار او اهل المدينه دا د دې دکاو نه مراد انصار دي او دانګي مهاجدا مهاجرين دي وکیل اصحاب النبی مطلقاً او بعضو خلکو ویلی دي چې مرادته نه مطلقن صحابه د نبی صلی الله علیه و او دا غو کول به تر دي فقد وکلنا بها نموکرر کړه وی پدی کومند دینا انکار کون کی اللہ ویسے دا خالک نموینن ددائی پنمانو خمجن کی گما خپا کی گما تقدو اکلنا بہا مم مقرر کرلے پدیبان بی قوم اندازی سو لیسو بیابی کافرین شاقین دی دینا انکار کون کی اولائک اللہ دینا دا آغا کسان دی داد انبیاء دا ڈالا دا آغا خالک دیہا داللہ کللہ پہ دا اکڑاو نفدہ دا ہمکتا نو دی دی دات پسراو انشا ډې تراز دي او تراز ده چې نبی الله السلام خو په ټولو انبياو کې به نو نبی الله السلام تعالی دی نور انبياو پسراو انشا راغې جواب ده دي چې ټیک ده چې به تر دین ته اصول د ټولو انبياو یو دین دا چې دا ټول یو دین دي دا چې ده فرق نشته ویني کما عقیده کې د موسی علیه السلام و، كما عقیده کې د لوط علیه السلام و، كما عقیده کې د الیاس علیه السلام و، نو هم د تعقیده محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. مزګ الله فی بهداه مقتدی د دایره هدایت کو تران کاند. بل علماء ذکر کوي، په د دې متن څخه مطلب د هغه چې بړي انبیایو کې ځان ل ځان له خصوصیاتو. خو په عبارت مشهورون متائم امتحانات بیر راغلی ولا ک ابو یوسف علی السلام او طيب علی السلام تکلیفونه بیرغلی وره نوکانه مر ته خصوصیات ول تداود علی السلام سلیمان علی السلام بس تهنو بس حیوا الله نبی علی السلام توید دای د هدات و ثراء مطلب داري ک تاخیر پیغمبر دې د ټول د جمع جما کون کوي م په تا باندې بدلی ټول امتحانات راځي د ایوب علی السلام غونې بیماری او تکلیف دراځي د یوسف علی السلام غونې جیل براوی جی. تکلیف دراځي دا رنګه د نور انبیا او کوم تکلیفونه په دې راغلي نه لکه د عیسی علی السلام په شان بستا خلاف بندوبست کیږي د قتل دا رنګه د نور انبیا او خلاف چې منسوبي شي د لوط علی السلام خلاف بس داغه مخالف <سؤال> منسوبه جوړه کیلو لري نه وباشي دای په ساده کلينه دوه با سلو لپاره منسوبي کړی مفاد خدا او مختریه د لویې هدایت په تران څه مطلب دېي فلا مثلا نو پرې جوړین نو ته په خپل کار نه پرې دې كلا کیو په حالت د امتحان او په حالت د تکلیف کې نو ته هم كلا ځه او بلې کی دیتا کوم امتحانات په ویرا غلو پتہ برازی نه مطلب نته ولری بغلوی خبرو گیا خبره ده د دې په بیان کې نه څه غوښتنه وو نقل دا وایا لا سَلَکُم عَلَيْهِ أَجْرًا نَغَاوَلَم تَاسَنَ پدې باندې مزدوري إِن هُوَ نَغَاوَلَم تَاسَنَ عَلَيْهِ پدې بیان أَجْرًا مزدوري إِن هُوَ لِلذِکرَ لِلعَالَمین مَغَرْنَ سِردَ طَارَ دَ مَخْلُقَاتُ وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ د دې نه آیات نمبر 205 پورې زو اجر ذکر شیل او ترغيب د قران مديته فما قدر الله <سؤال> بينه د پې جنله الله حق قدره څنګه چې حد د پې جنله الله اذ قالو تل چې لید خبر او کړه مان ذل الله بشر من سین مدار علی جنله الله انسان ما نه دا خبره چا کړي و امام قرطبي رحم الله ياور ذکر کړي دي د مالک بن نصير په دی مالک ابن زفیا او ملاوی یهودی او دا روایت هغه ذکر کئې د ابن جریر رحم الله او حضرت رزاق مهدی لاندې پدې باندې سلام کړلې چې دا روایت څنګه د کمزویفه او د کم صحیح د نم صحیح روایت دین نه هغه ضعیف دین او د حضرت جبیر چې سم روایت دا هغه نه نقل نه هغه مرسل دین مدې ضعیف او څنګه سم مساله د دین بنا نه دایت حکم جان لده مسارد زوف نا دا روایت واو رو گره دا روایت تا چا تیوائی نوم با ایز ویس دین ویده یهود یا مولاو راغه دا نبی علیہ السلام مخیطا که ناستا تخبری تریسی باق مباحثشوان نبی علیہ السلام و سلام و تیگورا انسو دکا بللدی انزلتا و راتا تالا زوف اغی ذات تسندر کم جی تورا ترالی آیا په دی تورا تی اللہ دا ندیلی کلی ان الله يبغض الحبر السمينا د الله صرف ملابدي شي غټ ملاده الله ډیر بد شي هغه او انك فمنبا ويتغرى في غشي ثور بشين هني هي اقل دمن اموال اليهود اليهود مالونه د ثور بده شي دا کراتول په دې باندې چې دا ورهل خبره په بده ولګي نو یاغه خبر او کریم انزل الله على بشر من شيء الله تهس انسان هیڅ چه نه دره لې وی دي توي mula او زدين من خلق وسنن او غي وطي ملي شه ور داتاسو وین وي توي مو زال انسانم کتاب نو راغلي وي ما انزل الله على بشر من شيء الله هیڅ مديري لهلي او بس راغه خلق او ته خطا دې نه انکار کړو به بس ووڅو مون وهمګه یو اړین به مولانا روح لامین ته وو ها خلک یراغوم چې وی ډی ریټ کورځه وي ته خپل اوه دینه لری کړو کا به بنا اشرفی چې دونه هغه په ځای کې نه ویل به زمونږ مشرین مدا الله دا غیتو دا بارک دعاه ترولې ځوې ایستالو Tale jela khabar au ka man galallahu ala bashar min sin medrali galallahu pa yo insan manihsin nokul tor towa دے خوئی چھے اللہ رب بلدت ہیسے نا گلے نتواتا ہوایا من انزل کتاب اللہ دین چرا لے گلے داگا کتاب جا ابھی موسیٰ چرا تلک روپ آگی موسیٰ علیہ السلام نوراً چاہا ورنا وہدہ نای دایت لننا سدہ پارا دخل کو خصاص داگی سرا مامل سدہ تجالونہ وقراتی سا گرزوی اگی لرا پانی پانی تکڑی تکڑی تب دون آخ کارا چوائی توقونا کثیرنا پټاوې ډیرې راويکم تاسو دا بیرتهوب دي يا خدا تو دونه او توقونا کثیرن بيان د ته جالونه کرا پی سره ټا سو دا ټوټې ټوټې کوي هغه ټوټې ټوټې سری څه کارا کوي څه پټاوې به مطلب دي یو يو هو تاسو دا غلطه ماامل دا غې سره داغه پانی پانی کړې ټوټې ټوټې م کړې او دیم څه را ده باقي کی ياو خو لږې خبره الفاظي کمدکړي دي ټوټو ټوټم کړي او مانوي تحریفم داري چې توک دونه وقفونه کثيرة ثواي د مطلبغا حکم چې استفادو د مطلبنا خلافې وقفونه کثيرة پټوي ډېر دغه حالت پریو امت کې موجود دي ټوټو ټوټي جر زده قرآن تداسي بارسي بارشه اسیونه چتو سورت سورت ښایې لري اداسي بارې د ختمونو د پارې دي فلما او صرف له ما شمنو د پارا هر یو ماثوم له قرآن مکملي ته تولینې سین دا غي پورهه ترام می سي کول نه چې کمسي باروي نو خير دې کاغله سي بارې نو ټیک دا په دا صورتونه ځان لا ښایا کوله او بیا په دې ترتیب چې صورتي یې یا سي نو موږين د جوړه نو بیا ور پسې صورتونه لیکل نو به ور پسې له سارا شورو کړهګم چې بیا موږين تورې سین بیا نور صورتونه دې لاټو ټوټې ټوټې کول ٹو ٹو دي قرآن نارواري واولین تم تاسو ته تعلیم ورکړل شيره مادا واسم لم تعلم انتم فطاصبن بوید او لا باکم نصاف مشران وقل لله ذي بغليص وقل کدي جواب کئ او ده هر په ټاکه کې نخلین نو کل تور ده دا کتاب لا لري ګل سړیا نو خبره بالکل غلط ده چې الله هیڅ نه لري ثم ذرهم بيا پرد ديلرا په حوزهم بغا باطل الیک يلعبون تروب کوي مطلب څه تاسو د دينه د هدايت تم ساتي د هدايت خبره شوندي نه راضي زه که دې په زړه دلاري دي چې په زړه د دې هغه ته هدايت نه کیږي ترغيب قران ته او هاذا کتاب اندارلې کتاب ده انزل نامغرا لې دا کافر چې الله اسمه برالي ګلې الله الٰه کتاب مهرالي ګلې مبارکون د برکته باندې مصدق الذي تصدق اونګه دغه کتاب باندې هدي چدنه مخکره غارز دنیا ته درات لوسړې ولیکن ذرا ام القرا دې لپاره چې ته او یاره هغه اصل لکلو ومن حاولها او هاتو کتابه ردو دین دي دی تعالم دقدر کړې چې دې په بیان دا خلکو یاره ماکی واره چې ته دنیا ولذین یومنو بالاخره آکسان چې ایمان راډی په اخرت یومنو به ایمان راډی په قران اوه مالا صلاتهم یوحافظونا او دې په خپل کې یو ساتنه کوي ومن اظلم و ممن افترال اللہ کا ذیبان زورنا قدری کسم ظلمون سرائن حادری کسم ظلمون سنی گور وطان ومن اظلم و سوق دلو ظالم ممن داغچان افترال اللہ کا ذیبان تجوری پر اللہ دروغو یو ظلم تحریف کولو سران تده تحریف کئی لفزی او بانوین او نسبت د شرک ای الله تعالی الذیف الله کم کړه الله ایدنا لوی ظالم بلسته چې کوي شرک او نسبته کوي ماته با یوزل ذم او قال یا وای دی اوه یا الیا اما توحی کله سید بلم یوه الهه سیون اللهینه دا کله سید تدحسید ذین ظلم زلم دی چې پیغمبر ملوی ز پیغمبري هم د مطلب دا یہ دا پاک ادیانی رد دی ولہ محمد قادیانی او یا یوسف یوسف علمح کی بدلی او رکی پیدائش او یوسفنه می ویزه پیغام مریم ماته وھی کی نو الله رب لی دا تو ایدن اللہ زالم بل نشتی دی دی وئی ماته وھی شیدا حالان کی وتنی سی او دا تنبوت دعوا کین درین و من ادعت انا لی زالم بل سوک دی کال جی وای دی سون دیلو زردی چ زب جوڑ کما راہ بلیگم مسلمان اژان ما کتاب ترا لګل دی الله یعنی دا اغه چې نه لوی ظالم بسو کې چې دی د الله د کتاب په مقابله داوا کوي یزدا دی مقابله کولې شنه ولو ترا الله دا ټول ظالمان وي د دې حالت بسې مرک تم کوي ولو ترا کچریته وي نه اې ذوالیمونا کله چې په وی ظالمان په غمرات الموتی بسختو د مرګ کې ولملائکه تبعت ته اېلېهم ملائک به د اونکی د خپلواسنو دعلا سونه بے اگدکڑی سلا دعی دبوئی اخرجو انخصاتم راو باس اخفل روحونا او دعی در ایس تیرشی و دا روحونا با پشاشا زین علی اومت اجزاونا نن را سی بدد در کولیشی تاسولا عذاب الہونی دا آغا عذاب سپکون کی تاسولا عذاب در کولیشی آغا عذاب سپکون کی مراد دا عذاب نا عذاب دا برزخ د دا دک کٹیم نا دا عذاب سورو شو لا روح وتلنله پر عبادت کدن نه دي او صدا ذل مونې کړي دي نو دغه ټیم نازات توروش دي ته یو عذاب د صبر او عذاب د برضا فهم بما كنتم تقولون الله فسبب ذي چتاس بو جوړول په الله باندې تقولون چتاس بو په الله غير الحق هغه ناجائز خبري خبر د شر ذات به تاسو و کونتم ان آیاتي بیرون او وای تاسو دې د الله ہدایت نن نماز نه لګا تکبر بم کوزان بم لګا نه تاسو خو حقیقت ته تاسو وای مجرمان نو نن سزا اوسه کوي ولا قدیتو منافرادا تاسو را لې مون پیوازین تما خلقناکوم اول مره سنجم پیدا کړو اول ځل وترکتم تاسو پر خدل ما واسو خوولناکم چې من در کړو تاسو لا ورع ظهورکم رسل شغان اوس تاسو نا وما نرى ماكم صفاقكم الذين اومغن وینو تاسو زرا تاسو هغه سفارسیان ځان تم جس تاسو ګمان داو انهم فیکم شرکاو چې دې پتاسي کې شریک دي دې تاسو کې او تاسو په اولاد کې برخیدار دي تاسو ده داو او د ابراهیم مولا ولین الله تاسو اکیډ داو چې دې په قیامت کې کی موږ خلاصین ملکات طاقت ختم څه تعلق تاسو درمنده لقد تقطع بينكم ختم شو تعلق تاسو مسکی دابینا د ازدادونه د فصل او د وصل دغه لپاره راځي تاسو بمسکي اتفاق او شې جلاي رااله کوئی کله چې دا په نصب ترې لقد تقطع بينكم بموراد بتنه وصل وي نو مطلب دا لقد تقطع بينكم یقینا ختم شو تعلق تاسو درمنځه او قدام مپوش م بیا به ف شي دپاره د تاقته لکه تاقت ب نو کوم بیا به په ماه وصل سره شي یکنن پریشه با نو کومه وصله ستاسو هغه تعلقستاسو ل لا کوم او رخص ستاسوونه ما کوم تم ت غمون هغه چې تاسو د سرکومان کوو کم غمانونه چېستاسو نه ټول لغل بو یړل چې تاسووي داسې ب کېږد به مو خلاص هغه ټول لل ختم شو ان الله فالک الحب و النواء دلیل اقلی پتوحید او پکیامتان ان اللہ فالک الحب یکنان اللہ چونکے دانی دے ونواء داڑو کی دے یخرج الحیہ حیدو کیوچے تیغتی رو باسی داناو چے تیغتی رو باسی یخرج الحیہ من المیت رو باسی جوندے دا مرنا و مخرج المیت من د سایستن کدھ مردے دے جوندینا جالکم اللہ دغه فتونو والله دی الله دا کارونه الله کوي په اننا تو فونه د کم طرف د الله نه کم زیات کې ډیر کمزور تیغ لمبیې د مضبوط ته ډوکې نه را وباسی بیا ته په مکه کې لاې جوړی کې نو اغ زیته د صففتونو د خدا تووبمالک دی نو بندگی عبادت بعدت دغه په کار دی په اننا تو فون نو تاصلې رايستون کې د سبا دي مالک الاسباح ولما معنا کوي فالکو ظلمت الليل بالاسباحي تهون ده د تیاری د شپې په سبا کولو سره ال اسباح په سبا کولو سره مالک الاسباح تهون ده د تیاری د شپې په سبا سره یادا لازمی دے اصباحا نبیاد ایمانا دا فالکو مانا بئی فالک الاسباحی یعنی جائل السبح فیدہ کونکے دے صبا د خالک السبح فیدہ کونکے دے صبا دے و جعل اللہ لسکنن در دول داشت پا دا آرام دا پارا و شمس والقمر حسبانن نور اسبوگمہ دے حساب دا پارا ذالک تقدیر العزیز العلیم با دا انداز دا غزات چو زور ورد او پویا دے و هو اللذی دا اللہ غزات دی جال لکم النجوما تو پیدا کڑی دیستا سو دو بیا فی ظلمات البری لید پارا چلا رومو میں پدی سرا پتی ارو دو چی والبہریو قد فصلنا ال موږ منتف سلسر بیان کړی دی آیتونا کہ قومی آلمون دا پارداغا کم چاگی پوئی گی و هو اللذی انشاکم دا اللہ غزات دی چتافی پیدا کڑی ای من نفس واحدة تن بیو مستقرن تاسو لپاره مقرره زیاده اوسیدو ومستوداون او زائد اما زائد بارلو مستقر زیاده اوسیدو دنیا کې ومستوداون او زائد بارلو په اخرت کې په قبر کې مستودع قبر په قبر کم ځای په دی الله پوهه هغه دې مقرره دي اوسیدو ځای باندې کم یوي باقي الله خبر دې په دی پوهه الله قد فصلنا الايات مونگ تفصیل سره بیان کری دی آیتونا دی قومی افقہون پاردھاگا کم چاگی پوئی گی و هو اللہ انزل من السماعی مان با اللہ ازاد دی چرا و رید بار نوب فا اخرج نابی نوراو باس مونگ پدی سر نبات کل شئین ذرغنی دار چیز هر کس ما رب العزت دی بوتو رئیس تو تا پا دی بوتو رئیس تو کی باران تند محتاجا او دنیا دارو الاسباب دا پدې کې الله عموما عام توګه څه کارونه غوینو د اسباب د لاندې کوي غنينو به اسباب الله تګر نه نه ده فاخرجنا منه روابص پدې سره روابص منه د دینا دا منه ضمیر یا ما تر راځي دی او یا نبات به تر راځي دی فاخرجنا منه نو روابص د دې بطونا حاضرن یا روابص پدې او بو سره حاضرن شینکه نخرج منها و نروباسو دیشن که نا حب بندانی نتراک بندانده بندی ده اربش د ده جوار و ده غنم و ده غنچه ده لانده بندی بی و من النخل او د کجورنا من طلعه ده کسور دا غینا تنوانون غنچه دانیتون نیزدین ازدین و کجورو کی من طلعه ده کسور دا غینا غنچی وی نیزدین ازدین او باغونا من آنا بندان گروه و زیتون او د خونا ور رمان او د انار مستبهن یو شان دی په پا پانو کې او غیر متشابهین او ندی یو شان په میو کې یا خدام مستبهن صفد ازیتور او د رمان دی او یا مورات نه ټول بټی دي چې مستبهن یو شان دی په پا پانو کې پانی د ټول سنيری سرټه سوळी یا دا مستبهن صرف دی رمان سره لګي چې مستبهن په پا پانو کې یو شان دی متشابهین ن یو شان په می و کې اویا دا سیفت د ټولو دی د انګور وټی د پانی په یو ځای به ولاي پاې به یو یوشانانی میری په ټولو کېجو یو کې تورنګور نه بلکېناګهبل کې دام ده چې پر یو دغه کدن نه یو غونچه کدن نه بلکل چې پخې د به د یوخواانې یو شان بلکې به ظایخه بلشان بلکل سافی د پټولې یو شان ایخه نهئ اللہی دا قدرت زمان دے او به یو قسمه بوٹا یو غنچا یو سانگ وطا یو راغلی دا رگونتن جدا جدا تلی دی خندونو زائی کیپا کی جدا جدا دي دا قدرت دا اللہ دی انظرو الاسماری گورای تاسو میوی دا گیتا که انسو چو گئی دا دی میووتا که زاس مرا کالا چمیو دارشی ویان آئی د پخیدلو دا دیتا که دا روزی پسا بخیږي پسو خوان پکه د کوم غاړي راځي ان فی ذلکم یقینا بدیک الایاتین ډیر جذب د لعلد قدرت دللا کاو می یمنوند پر دها وکوم چغی منی توحید د ایمان راړي په توحید د الله وجالول لله مکرر کړي دي د خلق د الله ربول عزت په اړه داو د توحید اورت باغ مشرکین او چې الله ربول عزت رجنات او ملائکه شریکین وجالول لله دې مقرر کړی دی الله د پاره شورا کا شریکان الجن پیریان وخلقهم او حال دا دی چې الله پیدا کړی الله وی چې کوم مخلوق ما پیدا کړل نو هغه سره هیڅ ادار جوړی وخلقو او دی جوړي الله د پاره بنی نا زمان وبنات له لنا بغیر علم من دلیل الله له لونا او الله له زمان دلیلی دلیل هیڅ نشته دبحانو پاک دله ربولې دته پهته حال او ډیرو چت دی اوما د هغنا یسیفونه چې دی بیانئ بې او سماواې ولاردو ناشنا پیدا کوون کې دا اسممانو دځمکې ډاولې وي ځکه چېلونوو ځمنه ته خو اغڅوک محاجوي چې داغه ووسنی هغه بې ووسئ الله و زما خو ډیر ل طاق دی اسممانونه زمکېې پیدا کړړينا یکوونه څنګه کې دې دې دی الله لرل اولاد ولم تکن له صاحب او نشته دې دې الله د پاره خزا خزا یې نو اولاد به د کوم غړی راځي مطلب دا دی چې دا خو تاسو مننه یې نشته نو اولاد ولا ولي وایي وخلق کل شین زکه جباس خلق به الملائکه بنات الله ملائک د الله لونه دي الله یې خزا د خزن تاسو انکار یې نه پدې خو پېږی چې اولاد راځي ما غریدہ paramagnetic ضروری دا کہ موری نش دے تے پلار والی نسبت ما تولے کوئی كل کل شین اذا کل دیاری اوسے او هو بکل شین الیم ادو اللہ دے پارسیدمانی پیا مطلب دا تاس جویدہ لونا دی لونا ندی دا, لون دا زمانہ مخلوق دین السلام علیکم اللہ ربکم دا سیفتن ولا اللہ استعذ رب لا اله الا هو مشتلا ایک دبن نگے مگر دا کیا واللہ خالق کل شین اذا کونگیداری اوسیز دی تا بدون دک الله عبادت کوي او هو علا کل شین وکیل او دا الله ری پار اوسیز باندې زموار لا تدری کول ابصارو مشرا کې رول الله له نظرونا او هو یدرک الابصار او دا الله را ګری نظرونا او هو لطیف الخبیر دا الله دې لدونکه د باریکوسیزنو الخبیر خبردار پارسو ودایات کې مفسرینو مساله ذکر کړې ده د رؤیت د الله رب العزت چنه شی راګی ورو له به الله لره نظرونه مطلب دا دی چې الله لیدنه شي اوس د نلی زونه کم ځای کې نلی دل مراد دین نو متاوزلا د اړنګ سنور ډلین هغه وي چې بس مطلب کې الله لیدنه شي نذل د کی اونه په قیامت کې او بدیل اهل سنت والجماعت اتفاق دین څر رؤیت د الله رب لذتن په اخرت کې جنتیانو او تا دا بکیږي او مومنان بی دا ثابت ده د خبره او قران او په احادیث د نبی علی السلام سره هم په اهل سنت والجماعت کې د دین انکار کوم ان کې سوک نشته بعد شو رؤیت د الله په دنیا کې بعض علماؤی ممکن دے بعضی وی ندے ممکن حقظان لیو مسئلہ ده خواکی دے او کنا انبیاؤ کی یا پنور و خلقو کی چاہ اللہ لی دے لے دے او کنا بیا خصوصاً پدی کې اختلاف کوي چې نبی علیہ السلام اللہ لی دے لے او کنا نبی کی دے صحابو ہم اختلاف ہوں امام کرتبی رحمہ اللہ گن اقوال پدی زکر کری دی او زیاد دورا پدی لے گولے دے ابو عبد الله ابن عباس دانګې د نورو بعضو تابعینو دا یک لک مسلک داو چې الله رب العزت نبی علی السلام پشپته معراج لیدل لیدي او یو د الله رب العزت شویلې پدېستر کو باندې لیدل لیدي عائشه صدیقہ رضی الله عنها اب ابو ابوهریره رضی الله عنه عبد الله مسود مسعود رضی الله عنه دید دی قائل دي چې رؤیت د باری تعالی دا انه د شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله ندیلېل بارحال دا د دلائل او خبره دا خاص د رزاق مهدی هاغه په دغه ځای کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کله چې امام قرطبی دا قول ذکر کوي هاغه ویټه صحیح دا عادت صحی مسلک د عبد الله ابن عباس همداری چره آیت د باری تعالی نه نبی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لیلېل ها په دې دلیل پیش کړی د مسلم روایت او د مسلم حدیثه چه نبی علیه الصلاة والسلام در رؤیت و بارکی حاغا نا تپوسو شا لاغا نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس کرو کوئی نبی علیه الصلاة والسلام بے چه اغا خو نور دی هغه کم دے لی دلے کی گی اب ما نور لی دی الله اللہ رب العزت منا دے لی دلے و بارحال دا مسال دو کفر دے اسلام ندا داد مسله مسال دا و پدی که تشدد ندے پکارا در ڈیرو علاماؤ قول داد چرو ايت باری باري تعالی شویلې او د ډیرو علماو قول لاله کې نه شویلې عائشه صدیقه په ډیره رکلا کړه هغه وې یو سو خبره دروغ دي نه چا دته وي چداگری کارونه شي وي نه دا ډیر لوی دروغ دی باقي کې یو دا غدا چې تاسو وگوئ جناب بي عليه الصلاه و الله رب العزت دې دې لوي نه دا خبره به دروغ بل به دا دروغي کاته او سړی دا وې جناب بي عليه څه خبري پټې کړې دي ټولې نه دي بيان کړې نه دا بدره وي زه که دا قرآن نه خلاف دي یو درې ما خبرم کړې د ازمات ذهن نو تلوسو الله يدرك الابصار دي سرجه رو له دې الله را نظرنا او هو يدرك الابصار دا الله را کې ري نظرنا هو اللطيف الخبير ده الله به الله لطيفو بدون کې د باريكو سيزونو الخبير خبردار پارسه قد جاءكم بسائر من ربكم یکیناً راغلی دیتاست اخکار دلائل دے طرف در افسدہ سنا فمن اب سرا چاچ پویا حاصل اکڑا فلنفسی ہی نفائدہ دخپل زاندہ فمن آمی یاو ساچ چاچ زاندن کو فالیانو سزائی پددہ فمان آلیکم بحفیظ زنیم پتاس باندی ساتن ان کے انگاہ بان فکزارکنو سر رفل آیات او دید پارا منگا قسم کس قسم طریقی سر بیانو آیتونا ولی اقولو دیده پارچ اوائی دهی دا درستا چه تا خو یادکلی ده ده خبران درستا تا خو لستل کری دی درستا تا خو لستل کری ده ده خلان کینا یا درستا چه تا خو زلکل ده خبران ولنو بیناو دیده پارچ بیان کمونگ دیلارا لکومی آلمون ده پارداغا کم چاگی پویگی داغا دره مآکب دا لنبی اعتراض بپتا دیده چه مسال ده بیان کدان یا رب دی حق یوازی تو پوشوی ادھا غی جوابی کلو چه علیس اللہو بے آلام و بے شاکرین اللہ تا شکر گزار معلومو جما کی بشکریہ وا نزکبا اللہ رب العزت و زددے قابل کر دولیم دو امدھا امتحانو په پچ بنایت تین چه تا تبوئی وکزالک نفس سلال آیات تین خلق سڑی سبلہ مسلوم بیان کا کنا سبلہ بیان کا نو ته بو او تای بیا بیا زکوام چې مجریمانو لار معلوم شي برېم امتحان درې ما کب دادا چې لوکذالک انصرفالات دغشان قسم کسم پرې کې سر مون بیان وایاتنا سلام وليقولو او اذا مرضيان درسته تاخذل استلګي دې فلان کینا ها پته ولګي دا کنه و او دې فلان کی خبرې و شان تو ته ام وابي او استاد دی ام وابي دې دا دو بیا نو مسالې دي کنه درسته تا خپل استلګې د فلان کینا لا استاد دي څوک نه اچې دا ته استاد خو اب استاد پسې بدره شروع کین به مطلب دا ولي يقولوا تو ويدي برسته چې تا خو یا د دا له مساله له کړي رخدیا ده کړي ده خو تبو یې ټوله عمر دي دلاره کړه د خویا ته تا وګوره مونږ دي منو نه کتر ډیر څو کی دا په ډیر ښه انداز بیان کې مونږ نه منو ولې وویل او دې ته پاره چې او ایدای درسته چې مې منتال نن تا چا نو زکړې وویل نوبین او دې چې بیان کوم دی لرا د قومي عالمونو پرده او